Наступного ранку, отримавши належну порцію морської хитавиці на поромі і тряски у вагоні нічного потягу, я прибув до Ровіля. Досить приємного містечка, у якому джентльмен, не обтяжений таким тягарем, як тітка, міг би чудово провести тиждень-другий. Воно було схоже на більшість французьких курортів – нескінченні пляжі, готелі та казино – Готель, який потрапив до ока моїй тітці, називався «Готель Делюкс». І до моменту мого приїзду серед персоналу не залишалося жодної людини, яка б не відчувала на собі її присутності. Я їм співчував. Я добре знав, як тітка Агата поводиться в готелях. До мого прибуття основна виховна робота була завершена. І з того, як усі перед нею підлабузнювалися – я зрозумів, що спочатку вона зажадала, щоб її перевели до іншого номера з вікнами на південь. Потім переїхали до третього, бо в другому скрипіли дверця та шафи. І невдовзі висловила все, що думає про місцевих кухарів, офіціантів, покоївок та інших. Тепер вона тримала всіх під своїм контролем адміністратор готелю, здоровенний чоловік з бакенбардами та суворим виразом обличчя, готовий був вивернутися на виворіт. Варто було їй на нього поглянути. Така повна перемога привела її в стан похмурого задоволення, і вона зустріла мене майже з материнською ніжністю. "Я так рада, що ти зміг приїхати, Берті", сказала вона. Свіже повітря піде тобі на користь. Досить вже вештатися по прокурених нічних клубах. Я пробурмотів щось невизначене. І з цікавими людьми познайомишся, продовжувала вона. Хочу представити тебе міс Емінгвей та її братові. Я з ними тут дуже здружилася. Упевнена, що міс Геммінгвей тобі сподобається. Мила, лагідна дівчина, не така, як ці сучасні лондонські молодички. Її брат, парафіяльний священник у Чіплінг де Глен у Дорсетширі, він каже, що вони в родинних стосунках із кенськими Геммінгвеями. Дуже порядна сім'я. А Айлін – чарівна дівчина Я насторожився Подібні діфірамби зовсім не були в дусі тітки Агати Сім у Лондоні відомо, що вона має звичку критикувати всіх направо і наліво Щось тут було не так І, чорт забирай, я виявився правий «Айлін Геммінгвей – саме така дівчина, яку я хотіла б бачити твоєю дружиною, Берті», – сказала тітка Агата. «Тобі час одружитися. Можливо, тоді з тебе щось путній вийде. Кращої дружини, ніж мила Айлін, я собі не уявляю. Вона матиме на тебе гарний вплив». «Ще чого!» Не витримав я, холодіючи від думки про таку перспективу. «Берті!» – прикрикнула тітка Агата, скинувши маску материнської ніжності та пронизуючи мене крижаним поглядом. «Так, але такі молоді люди, як ти, Берті, приводять мене у вічай. І не тільки мене, а й усі, хто турбується про майбутнє роду людського». «Ти загруз у неробстві та себелюбстві, витрачаєш життя даремно, замість того, щоб прожити його з користю. Ти витрачаєш найкращі роки на сумнівні розваги. Ти антигромадська істота, трутень. Берті, ти просто збов'язаний одружитися. Але будь я проклятий, Берті!» «Хлодитися і розмножуватися – це священий обов'язок кожного». «Заради Бога, тітко!» – сказав я, густо почервонівши. «Тітка Гата – член кількох жіночих клубів і часом забувається, думаючи, що вона в клубні вітальні». «Берті!» – підвищила голос тітка і уже збиралася як слід прочистити мені мізки, але її перервали –